Важливого, адже ми жили серце в серце, ти ж знаєш. Ми дуже часто звірялися одна одній, та в неї завжди був у душі закапелок, до якого навіть нам було торкатися заборонено. Ти подумай, вона ж не даремно сказала нам ті дивні слова. Я вже думала, і не змогла розгадати, правда? «Як і я», – зітхнула Клавдія. «А вона ж тоді відкрилася нам. Рикля кинула нам із юрби золотий ключик, той, якого ми з тобою так шукали. Тільки де ж він? Про якого Мишигіна мова? Я перебирала всі можливі імена. А може Рикля не людину мала на увазі?» – глухо звалася з-під стіни «Баба Світлана, може вона мала на увазі якесь поняття чи фразу, яку ми з тобою мали б пам'ятати?» ж сподівалася, що ми зрозуміємо. «Не знаю, Клавцю, не знаю!» За вікном шуміло верховіття дерева, що росло поряд із збудованим Максом Курником. Тоненьке гілля ледь чутно стукало у відчинену шибку. Але ти не відповіла на моє запитання. А я хочу знати. Рикля була стриманою, зовні стриманою, хоч я знаю, всередині в неї все горіло. А ще ж її браття. Ця підлота не давала їй дихнути. Ти любила її чи ні? Відповідай! Скрикнула скоцюрблена під стіною жінка. «Ми занадто старі з тобою, щоб загортати це у папірці. Я хочу знати». «Господи, ми ж були найкращими дівчатами. Парубки гинули за нами. Та ж вони дихали нам у слід, як пси». Лебезуниха не зводила палаючих очей із своєї незворушної подруги. «Може, тому Бог і покарав мене паралічем». І що лежу я тут на столі, то це не дарма. Все ще намагалася заховатися у свої роздуми баба Клава. Слова розтанули у кімнатних напівсутінках, І враз давні подруги відчули, як густіша навкруги тиша. Як наповнюється вона нестерпною недомовленістю. Чи любила я її? О, Господи! Чи ж пам'ятаєш ти, Світланко, її бліде чисте-чисте, немов якесь неземне обличчя? О той невловимий, недосяжний, шовковистий пушок, яким здавалося укрити все її прекрасне тіло. Це темне волосся, таке контрастне на її білих тендітних плечах, коли б тільки бути поеткою, написала б поему. Я тільки раз бачила Риклю оголеною. Вона ж завжди була такою стриманою. І померла. Розумієш? Я померла. Ти... А коли їх вели вулицею на смерть, я померла вдруге. А вона... Вона... Поки ми були разом, вона може б і... а, та що там говорити?» Старезною зморщеною щукою повільно поповзла блискуча сльоза. Вона скотилася до брудної затертої подушки і зникла десь у зморшках матерії, що давно не знала води. «Клавцю, ти плачеш? Стримайся!» Я ненавиділа її сім'ю. Ні, може, батька ні. Лише братів. Оцих негідників, готових утопити людину за найдрібнішу монетку. І вони топили. Згадай, скількох вони пустили з торбами. А її... На неї я готова була молитися. Навіть наша золота мрія – Здавалася мені безглуздою забавкою, Нісенітницею, Коли я заглядала в ці магічні очі, Коли я торкалася її невагомих пальців, І мене била пропасниця. Клавко, в тебе ж було стільки мужчин, Нісенітниці, безглуздя, За те все, що я з ними виробляла, «Тепер спокутую і зариклю, бо ми не змогли її вирятувати. Ми не зробили всього, що треба було зробити. Я ніколи собі цього не прощу». Світлана відчувала, як хитається під нею підлога. «Ми ж робили, пробували, і мене ніколи по-справжньому не цікавила її скринька. Отак». Але ж це зрада клавцю, прошепотіла Світлана, зрада нашої мрії. Немічна знову дивилася в стелю.